بسم الله الرحمن الرحيم وعنه اردي الله ونه ود دغيبو شهيدي خضري رضي الله عنه نو روايت ته 458 نمبر حديث ته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال چه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلي ان الدنيا حلوه الدنيا خغدا خارهتون دا سشن ده د سړی ورته اشت کې و الله تععاله مستخلی فکمفی الله تا سوجانشي نه بان جوړی پهدي کېدي او سوورځو فیان زورون والله ګورې امتحان مواخلی کې فته عملون چې تاسو بهڅنګه عمل کوئ فاتق الدنيا واتق النساء زانساتي د دنيانا او زانساتي دفتني دزنانونا د دنيا و دزنانو دفتنين زانساتي رواه مسلم رحمه الله وان انشد رذي الله تعالى ان هو دانسرجي الله تعالى ان هو نو روايت ده ان النبيا صلى الله عليه واله وسلم قال الله بي فرمائي لي اللهم لا عيشه اي الله نشته جو ان اللايشو الاخره مگر ژوند د خیرت متفق علی وان هو دغه انس رضی الله عنه نو روایت سی رسول الله صلی الله علیه و سلم قال یتبع المیت ثلاثه مدی پس دریشی زون روانی اهلو د د اهلو عیال اے بچی رشتدارن و سکڑ و سرواندی ومالوهود دمال وعملوهود دامل فیرج عثنانی ندوت راشی واپس راشید مالم واپس راغے سورلئی موٹر او بال بچ بچین و سکڑ و سی رال ویبقا واحدن یو شور سره باقی پاتې شو او اهلو معلو واپته را اهله معلو او ور سره باې پاتې شو انسان سره په ق کې د د عمل به او لا دبد د ف نپ را تفق عليه وان هو ددغه رضی الله عن هو نو روایت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دی یو تھا به انعم اهل الدنيا خرابسته شی ډېر نعمتونه والد دنیا نا چې دنیا کې پړې رمزو چرچو او را موصو پونو مال او دولت جامو یا موقالو بګلوورلو کیو من اهل نارې خدا به د ور وال نه پرز د کې فی آمد وس بغ نارې صبح یو غپه به وررکی شي وړهغونې په یو غپ به ووررکې داس ثم یو قالو بیا ورته وویللی شي د بهتیروباې بیا به ورته وویللی شي یا ایبنی آدم آهل ریتا خیر انقطو تا چرتا خیر کتلو پسترگو چرتا نعمت دی پسترگو کتلو حل مر ربک نعیم انقطو آیا تیر شعب تابان نعمت کلم فیقولون دی بو ایلانا واللہ یا رب قسم دی پالاہ زماربا ماشر تا ډو خیر او نعمت کتل نو اګه ارس نعمتونه فانی بهیر شي و یو تارابوس شي بشد الناسی भूषण فی دنیا ډیر شخ ده خلقنا پلغ خف دنیا کی من اهل الجنه خوده به جنت وا لونای پهیغو ش به غتنفل جننا ورغو په بړې شي پرغو په کوو سره په جنت کې په یو قالو له د تهلی شي ابنا د راته بس قطتو تا آیا تیر شیو پتا چرت سختی کلم فیقولن دیو آئی لآنا واللہ قسم پا اللہ ما مر ربی بوسن قطو نو تیر شیو پا ما سلو گاو تکلیف کلم و لا رئی تو او ما چرت تکلیفم نو قتل کلم مان لږ کثلي واو نه می تکلیف کثنه وو مسلمن وان المستورد ابن شداد رضی اللہ تعالی عنہو قال دے فرمائی وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی دی مد دنیا ند دنیا عود دی دا اٹول بادشاہی و نعمتو نمزی او چرچې د خیرت مقابل کی illa mislu ma yaj'al wahadukum magar fa misalla chugar zaiyo pata sho ki usbu ahu gutakh palaf il yammi pa daryab ki hey, gutar e gutari daryab ki aur dub ka afri anzur be ma yarjiu de di uburi pas sarada gutawa pashwa daghalun wal zarag unti di duniya da nematun ali دا ذا خیرت غدی رواه مسلم مگر دنیا قسیره حقیره پس نسبت سر حیات ذا خیرت دک چایو ګوت په سمندر کې وردن نه کنو سو براشدی ګوتې سرا رواه مسلم رحمه الله وان جابر رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال انا رسول اللہ صلی اللہ سمر را بی سوک ترشو پا بازار و ناسو کانفتیهی خلق دوالو طرفونو دا بازار کیو فمر را بی جدی اسکن میتن ترشو پا یو بچی دا بی زید اسک ایداغو والو مړو غوگونو مرو مردارو فتناولو نلاش مبارک اور ته اوغت کو فا اخذ بی اذن یی داغه او وډو کې غونتیغه او ثم قال بیا وی ایوکم یحبو کم یو تاسو کې خو خای یکون هذا لهو بدرهم چیداد د په یو فقالو صحابو وی من یحبونه لنا بیشن مونږ خو خو شی مونږ د پار پس شی پهما ناسنوبي همونږ بهڅ کوو پهدي په مقاله بیاده الله بي حبيوي تو هبوونهانهله کوم تاسو هو چې ستاسوې قالو دیوي والله لوکانه حي که سمپ الله که دا د بزې بچې ژونېنو کانه بندې کې معبو ان هو فکيف وهو ميتن نصرنگه حال و ادا خو مردار دے فقال ذ اللہ حبیب وی فواللہ قسم پا اللہ لد دنیا خامخا دنیا احون علی اللہ رس فقد پا اللہ من هذا علیکم د دین پتاسو تا صبح نه د مردار بچی جسم رس پک دے الله ت دنیا د دین امزیه تاسو پکدا رواه مسلمن قوله کنافته ای جانبې دوار طرفو نتا ولا شکو اسغیر لوزن جواړو واړو غونې وی وان ابي ذر رضي الله عنه قال كنت امشي لمذ النبي صلى الله عليه وسلم صرفي حرته بالمدینه په مدینه منوره کې په کاري نظمکو کې تلم او د مدینه منوره د بعضې زمکو کې کہانی تکتور دي فاستقبلنا وهذ المنتمخلو وهذراغه اي مخه تداسه د وهذ غرخ کاری د مدینه منوره کې فقال یا ابا ذر ان الله بي فرمایله بوزر ذر دیکھو یذا انمدا ابو ذر د جند ابن جنادہ قته معویلله ب کیا رسول الله حظراد الله رسولله ف قاله مایوني دله بيوي نه خوشحاله ما اندي مسله او د هذا غذهبن چې شيدي ما سره په مسل ده چې دا سرزر دوه رسرزر د ما سره شي ما د نه خوشحاله او تموي ع حاللاتته تو ایاممن فیردي شي په مادرې وَإِنِّي مِنهُ دِينَارٌ وَمَا سَرَدَ يُدِينَارٌ مُطِي تُولَمَ مِتَقْسِيم كَأَيّ شَيْءٍ وَمَغَرَّشَ أُرْسِ دُهُو چيا غَز مَحْفُوظ سَاتَم لِدِينِن دَ قَرْض دَوَر كُولُ دَ فَارَا إِلَّا نَقُول بِهِ مَغْرَز بُوَا يَم دِ دِي مَال بَارَكِي تا اللہ بندگانو کی هاکدہ و هاکدہ و هاکدہ ایمینی خی طرف لبی تقسیم کم و ان شمالی گسترفتا و من خلفی اور رسط طرفتا طول بدا سپا لپو لپو و پا دیرو دیرو تقسیم کم ثم سارا بید اللہ حبیب لارو فقال بیوی بی ان ال اکثرین هم ال اقلون دا دیر مالون و ذابکم وی پرز د قیامت په مرتبه کې الا من قال بالمال ها کذا و ها و ها مگر چې د مال بارکی داسه udase وی فی تیمینی وان شمالی و من خلفی فی طرف لا او غسل لا طرف ل تقسیم کو مالم حلال دے او فل پلپ لپو تقسیم کو وقلیل ماهم دیر لګ دی داسه خلق جمال دم حلال او دیدی هغه تقسیمیم ثم قال لی بما توما کانق بدی خپل زیبانه درېگا لا تبرح او د دین اخو د حقیق ما حتا تی کردی شز در فراشم ثم تولق بیا لا رذ الله حبی فی سواد اللیل پت یارد شپی کی حتا توارا تردی در نظر نه پټشو فسمعت صوتا موارد او از قد ارتفع چرا پور تشو تخفتو نزو يریدم اکوونههدون چې وي اوتنارولې نهبي صل الله عليه عليهوالي وسلمه چې پې شوي دي وي نبی صلی الله عليه وسللممهته فارتواناتې هو مع راده که چې ورته را شم په قوله هو نورا یاد م اسلام لا تبره د خپل ځ نه به خوا آتی اکا تردی چی راشم در تزو فلم ابرح نزد زین آخوا نشم حتا اتانی تردی چی ما تراغه فقلتو ماویل قد سمیتو سوو تن ما خو ریدلیو یا وواستا تخوفتو منو داغی نی ریدلیو اسی نچی تازو لسکتک لیف در نکی فذکرتو لهو نماورت زکرکو فقال وحل سمیتو ویتاو ریدلیو قلتو ناماوی آو قاله دا ک جیبریلو دا جیبری للیهسلامو طانانی ماتته راغې او په قالوي فرمیل مما ته من عمتې کاابڅوک چې مړ شوستاد او مت نه حبيبه لا یشر کو الله ش او داې حال کې چې د نشرې کوي دا لا سرهشي د خلل جننادي به اول زل سره الله پرهم یا دخل گناہونو سزا بوسکی بیا بدن نکیگی دوارا خبر حدیث کی موجودی وی قل تمایو ان زنا و ان سرقا اگر که بدکاری کڑی اغلے کڑی قال و ان زنا و ان سرقا اگر که د بدکاری اوغلا کڑی متفقن علیه و هادا لفظ البخاری او دا لفظ دا امام بخاری دیف رحمه الله وَا نَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه دابو هره رضي الله عنه نروائته الرسول الله صلی اللہ علیه وسلم قال او دید رسول الله صلی اللہ, صلی اللہ, صلی اللہ وسلم نروائتنا کلکی قال دلالح بیب وی لو كان لی متنو مهد ذہباً قوی ما دا پارا پامیسل دو حدس رزر لسر رنیم نخامخا خوشالوی ما لراللہ تمر علی ثلاثو لیال چی تیرنشی پا مادری رزی وعن دی منہو شیون اما سر ایدین سشیوی اللہ شیون مگر غشی ارسوی دو حول دین چی آغا محفوظ ساتم دا قرزی دا ورکول دا پارا متفقن علیهی و ان هو رضی اللہ عنہ حدیث البخاری رضی اللہ عنہ روایت دے فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و الہ وسلم فرمائے لی انظرو و غورئ الى من خرجت هو اسول منکم شتا سونه دنیوی لحاظ سر مرتبے کی کم دے دے مالشتا نس اسباب شتا ولا تنظروا مغرئي الى من هو فوقكم اغشا تجستاسو د پاس دی فهو اجز در لایک دی الله تز درو نعمت الله علیکم جس پکوال بن کوي دی نعمت د الله پتا سو متفقن علی وهذا لفظ مسلم وفي روایت البخاري پر روایت البخاري شریف کی اذا نظر احدكم الذي غري او فتا سو كيلامن هو الى مناغا چاہتا فدله عليه في المال والخلق چاغه غره والي ورکړي شوي په د پمال او په پیدائش کې فل ينظر نو دي غري لمن هو اشرف منه هغه چاہتا چې دنا کته دي وان هو رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لا حبيبي تاعسا عبد الدينار ودرهم هلا كتباديشي بند الدينار ودرهم وي ګور باز خلک د الله بندگان وي شو د درهم او د دینار وي اے زار جوړونکړې مال جمع کئ ک حلال وي ک حرام وي والقتيفه والخميشا والقتيفه والخميشا دارنگ بندد قتیف و الخمیش دا صادر توعی علماء الکلیم قطوی فا او خمیس و دا سادر ثوی قطوی او خمیس و ستوی هغه سادر چې سړی اغون دی دیت قطوی وی او خمیسا بازی ویدہ جبیتا جب وی بازی علماء کرام ویدہ جبیتا وی اب بازی دا, دا سما ناکڑی حلاک دیشی بندد دینار و درهم والقطوی فا داغتور سادر والخميس وا او دا غن خدار صادر ينعطيا رضيا کو وركري شدت د دینه نو رازي وي ول لم يعطى لم شي نو ده رازي ني وي رواه البخاري رحمه الله وعنه او ددغ صحابی ابو حریر رضی اللہ عنہ روایت تے قال دے فرمایی لقد رئیت سبعی نابیشک ما کتلی وو یا من اہل سفا د اہل سفا او دا, دا تالبانون چی دالانو ما منهم رجلن نو پدو کیاو سڑے علیہ رداؤن چی پاغ دی پورا سادروی اما ازارو نیا بلنگو و اما کساؤنیا بسادرو قدره بتو فِي أَعْنَاقِهِمْ اقیم او دی دا سادرونه تړلیوو د سټو سره او د کمی سر پرتو کارې دی او سادر ناغستو پهمنها معه لوغو نسسهاقین ځنیغ او جنیې پډووته صدل پهمنها مع لوغ کاابین ځنیغ چې پهغه ګټو ته صدل پهجمعه وهو بیادي راجممهکولې دا سادر په لاسو په کراہیہ تن تر عورتہ د وجد بدګنو له د دین چې د عورت نشی لید روان البخاری و ان هو رضی الله عنه او د هې صحابینه روایت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دنیا سجن المؤمن وجنۃ الکافر دنیا جیل د مومن دی او جنت د کافر نه مت راوه مسلمن اے وای مؤمن لچ په جنت کې ستيار دي نو کدي دلته پدېرو نعمتونو کې مده خدا نعمتونه جیل د داغي په نسبت او کافر لچ کومور تیار دي کدي دې کې د پوسوره ادي پروګرا کافر کا دلتا پا سمر تکلیف کی ده خدا ورطا جنت ته دور مقابلہ کی دلتا علماء لکلی ویو بادشاہ روانو اغسر بادشاہیم و دینمو اپا خبلو سورلوک روانو یو يهودي ور تروت او غبد حمامات صفاقول لترینو نا مراحيز دا غنده جامع وي نو دې ودرولو وی تاسو ګومان کوي چې تاسو پیغمبر وي دنیا سجن المؤمن وجنته الكافر دنیا د مومن جیل او د کافر جنت دی نو ایتا پا کم جیل که بادشاله و ایتا خوبا مزو چرچو که ازا پا کم جنت که تو خوٹتای صفا که و مصابوی را نزی خوالی را نباییگی نو ای دی چې د چه دنیا و دین دوارا جمع شو وی کل چه زلان شم نعمتون و رزاونگی دا اللہ تا ناغت دمر الوی نعمتونه چې د دنیا دما ما جل ا کاله چې ته سبا جهنم ته لاړ شې او دا الله عذاب ته نو دا دنیا د جنت ته دا دنیا د سده رواه هم مسلمون وابن عمر رضی الله عنهما قال دې فرمای اخذر رسول الله صلی الله علیه و سلم بمن کې بیا الله حبیب زما دعاړه ووږي دی ولي وي فقال فرمایلو کن فی الدنیا شب دنیا کې کارناک غریبن چتلا کيو ناش نا مسافر او عابر السبيل ني आपले راتيري کې مسافري دنیا عقیده سجوان تیر لکه یو سڑے په یو وطن کی یو سورز ناشنا دے دورازی دیده دکاری دے اسطمی سے اکلی یو خار لطلاری په دو دریده دی لسرزی کی بزما داکار برابر شی حل تخو نکور جوڑے ویسیم ززم نکور سکو ما اما برو سبین ان وي توی جی یو خار تیری نو ابن عبر رضی اللہ عنہ ما یقول چی دیو فرمائے دام سیتا چ ما خام کی فلا تن تذوری صباہ ند سبا انتظار مکوا اسن سبا رازی یوت مڑی پتا خاور امباروی ویدا اسبحتا و کلچ سبا کی فلا تن تذوری المسا ند ما خام انتظار مکوا لطاق کلام مدرج ہوئی دادا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہو قول لے دیوجن دی دنیا بانے ڈیر رڑ تڑل ندی پکار حرچا تا پکار دی چی مرگ دی استرگول مخامخ کی دیو جنیو اللہ والا ویتا ودع من الدنیا فإنک لا تدری اذا جن لیل حلت بیتو الی الفجری دنیا ترخصت ورکا تالا پتنشت چشپی تیار رالا چس باپور بیق نبی فکم من فتام سا واسبہ لاحیاں دیر د ځوانانو نه مهم کيو صباح کيو غافل وی لوب کی وقد نسی جت کفانو هو ولا يدري کفن غړو لشوې دی او د تطتنشت کفن ورته جوړ دی تیار پروت و وخذ رونی سمن صحت ک د دې صحت ستانلې مرذ وکاد 파ره د بیمارې است او اس صحیح روغ رمټې نو عبادت او علم او مهنت پر روغ صحت کی شباب بیمار وي په خوراک او سکاک وړو او لویو حاجت کې ببل ته محتاج من ومن حیاتک للموت راواله د جننه د مرغ د پارا سته تیارو کرواه البخاری قالو فی شرح هذا الحديث علماء فرمایلی دي په تفسير د دې حديث کې باندې د اదల ترکن اله الدنيا دنیا, دنیا ته ميلان مکوا ولا تتخذها وطنن ادمش وطن مجولوا ولا تحدث نفسك او بيان مکو ژتدي بتول البقای فيها وګدوالي د بقا په دیکي واللا ب تیې ب او نه په قصوي راې سره په دیدون ولا ته دی منها او تعلق مساته ددي دنیا سرهله بما تعلکو به هل غریبو مګراغ چې تعلق ساتی دغې سره یو مسافر في غیرې وطنی بهغیر د تناند نه ره خوشببه ده یونې لاندې بهتیم او په د مزجد ک ولا تشتغلل في. ممشغولی گا پدی کی بیمالا اشتغلو پاغ سرچن مشغولی گی پاغی او غریب اللذی آغا یوریدو الزحاب ایلا احلی چا غیر آدل ریدت لو بال بجتا و باللہ التوفیق وان ابل ابباس صحل ابن سعد سعیدی رضی الله عنہ قال جا رجل نغلی و سڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا فقال ویلو یاد الله رسول دلنی علا عمل خبرداری را کما تپیو عمل اذا عملتو حوکر ایچی زوکم احب بنی اللہ نو ماسر با اللہ منو ساتی واحب بنی الناس و خلق با ساتي ساتی فقال از في فی الدنیا دنیا بارا کی بیمی نشا دیده مشرعی موتبرعی وزیرعی اده دیده بنگلو او دو سورلو سرمینا لرکا یحبو کاللالا بدر سرمی نو ساتی وزحت فیما اندن ناس بی رغبت شد آسن چید خلق سردی یحبو کالناس نو خلق بدر سرمی نو ساتی حدیث حسن رواه ابن ماجا وغیره بی اسانی دن حسنت پسندن حسنو سر دا ذکر کرده دی